So Dobrý deň, počúvate synergetikum svet, kde jedna plus jedna je viacej ako dva. Hľadáme, čo vás spája. Od mikrofónu vás vítá Tibi Moravčík. Pokračujeme v sérii základy sociálneho inžinierstva s našim známym a dobrým pozitívnym sociálnym inžinierom ľudom. Ahoj, Ludo. Zdravím všetkých a teba, Tibo, zase raz. Pekný deň, prajem. No, určite máme pekný, hlavne preto, že si nás opätovne poctil svojou návštevou a verím, že nám osvetlíš svetom. <laughs> ďalšie ďalšie, ďalšie veci. No, téma je judaizmus 4.0. Je to už štvrtá relácia, kde sa budeme zapodebať judaizmom. A jak sme sa my pred reláciou rozprávali, mňa by samomalo aj, ako sú oni vnútorne organizovaní. Viem, že sú tam nejakí leviti, ktorí vlastne vládnu tým ostatným Židom, alebo Izraelitom, alebo jak to nazvať. Viem, že sú tam Židia, ktorí Židmi pôvodne neboli, Chazari, ktorí vlastne národnosti sú na tom inak. A potom, ja by som ti keby som mohol, tak by som povedal takú tézu, jak ja vlastne vnímam, vnímam vývoj ľudstva a kde vidím prínos toho židovského prístupu, to povedal by som, oni sú, takým, oni sú pre mňa takým, takým synonym toho racionálneho, racionálneho prístupu k veci. Že vedická civilizácia zamerala svoju pozornosť primárne na vývoj vedomia smerom dovnútra. No a potom, potom sme zamerali pozornosť smerom von. A prišla taká chtonická éra. A kde sú kde vlastne tí židia sú takým, takými vodcami tejto, tejto chtonickej éry, zameranej na, na, na raciol, kde sa viac ako snažíme vyvinúť vnútri, vyvinúť svoje vedomie znútra, vyvíjame veci, nástroje, mechanizmy, stroje okolo nás. A v tejto ére si myslím, že Židia boli aj veľmi nápomocní. Vidíme, že veľmi veľa Židov sú výborní vedci a a technici a prišli s rôznymi, s rôznymi vynálezmi. Takže ja ako, ako veďan vnímam ľudstvo ako jeden organizmus a, a Židia sú jeden, jeden z, z orgánov tohoto nášho celého organizmu, ktorý je veľmi dôležitý, pokiaľ sa nerozbújne moc, lebo všetko, čo sa rozbújne moc, potom sa správa ako rakovina. No tak dúfame, že sa nám to teraz poveruje dostať nejako do rovnováhy a ja to teda vnímam tak, že začína nejaká nová éra našej civilizácie a že tým, že sme techniku vyslovene vyvinuli na takú úroveň, že my už tam pomaličky za chúr nebudeme mať čo k tomu povedať, vyzerá to tak, že tá umelá inteligencia je dosť možné, že preberá vývoj tejto technickej časti a my potom sa budeme môcť opätovne venovať vývoju nášho vedomia, vývoju nášho vnútra a budeme sa môcť, opätovne budeme môcť meditovať a tvoriť uh, umenie, uh, hrať sa a tancovať, žiť proste takým, takým životom zameraný skore na ten osobný vývoj. Čo si o to myslíš? No, ako je na tom určite kus pravdy, aby sme začali pozitívne, čo je vždy dobré asi, zároveň si neklamať, a aby, byť realistom, takým opatrne optimistickým realistom, že áno, tá, tá umelá inteligencia, aj tá Tie technológie e, sú, sú veľká príležitosť na to základné materiálne zabezpečenie tých nasi, našich, ako sa hovorí, fyzických nosičov, teda tých našich tiel, hej, že ktoré tiež potrebujú teda spinkať, papkať, primerane, hej, že preháňať to, papať, nežrať. <laughs> A, e, tá, niektorí to vnímajú ako hrozbu. Ale je to proste technológia, ktorá sa dá používať, použiť tak, i tak šedá i tak šedá jak, jak, jak sa na, na východ z No Takže dá sa, dá sa s tým akože kopec vecí vyriešiť. A áno, cieľ v podstate by malo byť potom, alebo teda medzicieľ v ďalšom vývoji e, národov našej republiky a aj populácie celkovo globálne, hej, keď chceme akože aj my ako národ alebo národy tejto republiky teda Slovenskej republiky niečo prispieť k tej, tej pozitívneho, k tej globalizácii konštruktívneho aby to nešlo teda, aby to išlo um, k naplňaniu um, potenciálu čo najväčšieho množstva ľudí všetkých národov všetkých kultúr a nie ku globálnemu fašizmu, kam je to momentálne tá globalizácia nasmerovaná ako nástroj, lebo globalizácia tiež, je len nástroj je to vlastne nejaký objektívny dej, objektívny proces, ktorý tu existuje, či chceme, či nechceme, tak jak príroda a ide o to, že či, teda, že raz sa ľudstvo spojí do jedného organizmu, no a či to bude ako, že nejaký psychopatický organizmus, ktorý bude jak nejaký borgovia zo Star Treku ohrozovať nielen túto túto slnečnú sústavu, ale <laughs> aj po galaxie, alebo čo, e, tak potom ani nám, ak je inozemský život, tak nás ani nepustí von, hej? že proste, lebo budem, budeme hrozbou a toto nie, asi ťažko bude cieľom e, evolúcie, hej, e, druhu. No a potom naozaj hrozí, že znova príde k nejakému kolapsu, hej, ak, ak to dovtedy tými technológiami, ktoré sme tak rozvinuli za pomoci tejto západnej kultúry, alebo biblickej, a pričom e, rozvoj teda, e, tej kultúry myslenia mora, mravnosti a e, teda chápania celkovo tej populácie re, reality tou populáciou e, výrazne bohužiaľ zaostalo e, tak e, si, si nevie nájsť ako zdravú rolu v tom celom, to znamená, že stále je niekde na úrovni toho konzumu to znamená nejaký zvieratiek ani, ani nezvieratej, lebo tiež, tie, tiež často majú mieru, hej, e, ale proste bez miery. Hej? Stratili mieru, zmysel premiéru, e, no a nemajú intuíciu, to je vlastne intuícia, zmysel premieru. No a preto sa aj mier volá mier, hej. A e, takže... Tieto technológie sa dajú rozumne použiť, hej, ktoré vyprodukovala vlastne západná civilizácia. Tá biblická kultúra vlastne väčšinu väčšinu tých technológií, ok, pusný práka, a niekto kompas a tak čine, e, ale a túto sa to ale rozvinulo ďalej, ale dravia väčšina technológií hlavne tých e, internet, e, smartfóny a počítače, siete a e, automatizácia, tak to je pro produktom západu. No, len tie technológie ešte tak ďaleko, že sú schopné, momentálne sú schopné zničiť život na Zemi, na planéte ako taký celkovo. Že, neviem teraz, či 1500, či 2000 krát, či, či koľkokrát, už ani neviem, alebo 3000 krát, e, dokážu zničiť celú planétu. E, takže v také sme momentálnej e, situácii. No, a e, Áno, nad tou umelou inteligenciou, tá, tá, zase na druhej strane, ako tieto informačné technológie ako produkt západu e, umožnili to, že informácie sú dostupné vlastne celej populácii globálne takmer hej, dnes. Čo predtým nebolo, že tie informácie hlavne kľúčové, aj keď sa to snažia tie elitné štruktúry zamaskovať a robiť tam informačný šum a kopec, kadejakých blbostí tam dávajú, ale kto je v kľude, nekonzumuje psychotropné látky a normálne žije, sa stravuje normálnym spôsobom, životom zdravým, ako no, sedliackým, dostiť sa prejsť do lesa a tak ďalej, že nenechá sa tým vírom vťahnuť tak zachoval si nadhľad a sleduje tie dlhodobé veci, tak si vie vybrať v kľude tie, tie podstatné informácie. Vie to proste preosiať, jak popoluška, keď si sadne, nie, nie panicky, ale tú, tú, tú, tú, tú šošovicu od toho popola vie rozlíšiť a vybrať. Hej, a, a zhodnotiť. Hej, a vie s tým pracovať, vie to zasadiť je z toho robiť polivočku a tak ďalej, obrazne povedané. E, zdravu. Takže, vie si to nakličiť. E, tak e, na, nad týmito technológiami informačnými, že to je, to je jeden stupeň, jedna úroveň a e, išlo to až k tej umelej inteligencii a nad, nad tou umelou inteligenciou, ktorá vlastne pomáha optimalizovať aj tie výrobky a tak ďalej, sa to dá veľmi, veľmi pekne e, použiť a často v mnohom to dokonca programátorov nahradi, že to vie samo generovať e, programy kód e, pomerne funkčný. Takže, a nad tým, teda nad, tou, nad, tými, nad tou bežnou algebrou a jej algoritmikou je teda fazilogika a neurálne siete, umelá inteligencia a nad tým. Ďalej sú potom sociologické operačné systémy, že znova sa vraciame k tomu, e, teda e, ideológie, filozofie a náboženstva, čo sú, čo sú operačné systémy, e, informačné systémy na riadenie pre ľudí, hej. A ktoré tiež, lebo ako sme si hovorili, človek je tiež len robot, hej. E, nie len, hej, nie, nie úplne len, hej, ale aj, dobre, aby sme boli presní. Pri tom, pri tom programovaní, e, tak aj aby sme vedeli sami seba, svoje chybné stereotypy preprogramovať, opraviť, skorigovať ako, ako programátori, ako projektanti, ako, ako zdravý sedliak, hej, že na poli vidí kameň hej, veľký, ktorý tam bráni, tak hoda preč. Hej. A takisto vidí nejakú chorobu na strome, tak vie to ošetriť, že čo, čo na to, hej, postriekať to nejakým, ako nemyslím, chemikáliami teraz, ale e, sú tam e, rozkalicov e, rôznymi e, aj, že tabakom výlohom napríklad alebo s čajom, alebo ne, rôznymi takýmito prostriedkami a vie pošetriť zvieratka a proste to je tiež programovanie hej? to je zmena situácie hej? akcia, či už slovom, rukou alebo vychovať deti, že im niečo vysvetľuje. To je všetko programovanie. Vlastne všetko, čo robíme, tak meníme situáciu, tvoríme, hej. Meníme nejakú algoritmiku tej, tej, tej situácie, matérie, hmoty okolo seba, urobíme čbánik, namalujeme niečo, hej. E, máme nejakú víziu, predstavu, hej, s nejakými konkrétnymi mierami, parametrami a tú, e, tú, tú aktuálnu situáciu zmeníme do budúcej situácie, že ten do, do tej cieľové, hej, z, tej, z, toho, ten, e, toho, z toho stavu. Hej, že a ten, ten rozdiel medzi tým aktuálnym stavom a tým koncovým je, je vlastne tá chyba, ktorú sa snažíme stále zmenšovať. Hej. To, to, to znamená, to je optimalizácia, aj zjednodušene nepovedané. Takže, e, aby sme si to do bežné ľudské reči, tieto, tieto výrazy e, jedno jednoznačné, hej, ktoré sa používajú pri riadení, E, pri, pri inžinierstve, pri, pri inžinieringu, pri, aj pri sociálnom inžinieringu, aby ja sme si to rozmenili nadrobne, aby to každý človek bol schopný e, pochopiť. E, takže e, tieto, e, tieto operačné systémy, k, sa prirodzene znova, e, spätne, ktoré, ktoré sú tu tisícročia, a ktoré treba opraviť a o, vylepšiť, o, o optimalizovať, ej, alebo prípadne, ak, ak zistíme, že sú zlé, tak navrhnúť nové, ktoré už aj boli urobené. Sme si už spomínali tu nejaký. A, tak, alebo opraviť tie, ktoré tu sú, hej, že skorigovať tie veci v kresťanstve. Nech si sa, keby si sadli e, tí predstavitelia tých tzv. náboženstiev, hej, e, ktoré, ktoré sa proste uleteli nie úplne dobrým smerom. Jedno, druhé, tretie, piaté, vlastne všetky. A s, si, si sadli spolu a sa dohodli, že na čom sa teda zhodnú na tých pôvodných verziách asi a čo je dobré, čo je zlé, čo kam vedie. A prečo to neurobia, ej? že tiež ako politika, ale musia ľudia na nich tlačiť z dola. Nikto nič za ľudí neurobí. Ľudia sa to musia snažiť pochopiť, naučiť sa to a, a realizovať, keď chcú, aby deti ich mali tú budúcnosť. Aby vnúčata tu mohli žiť, aby to tu neskončilo jedným infernom, nejakou apokalypso alebo alebo nejakým, nejakým e, strašným koncom alebo, alebo u, niečím, niečím strašným bez konca hej, že in, infernálnym kruhom, hej, čo tiež sa v tých rozprávkach spomína. Takže to všetko závisí od ľudí. Od každého jedného u, ak sa hovorí, ne, že najposlednejšie, no prví budú poslednými. Preto o tom, o tom to je, že sa, pokiaľ sa vládnu, pochopia v hrubých črtách túto, tieto základné pravidlá, jak si majú e, sami spolu určovať s pomocou Božou, ak sa hovorí, ten, ten osud formovať a svojim deťom, tak a že nie že to odovzdajú, že niekto to bude robiť za nich a ten potom dojde do pokušenia, lebo však keď mi to nechajú robiť, no tak buď určený moc súd taký, že aby bol pre mňa výhodný a stále viac pre mňa výhodný, no a už máme malé, hej, máme ten prsteň moci. A tí z toho zblbnú. Tak jak zblb, jak si hovoril, že troška tá západná kultúra zblbla. A takisto ale aj tá, tá vedická, že sa príliš ponorila do seba, hej, že ono, ono nemôže človek, že musí riešiť aj seba, hej, áno, ale musí riešiť aj spoločnosť, to spoločné telo holisticky. Tak jak. Celostne. Hej? Tak, jak rieši, nerieši len svoj nechtík, hej, že čo je moderné, alebo ja neviem, pečienku, alebo, alebo ladviny, ale rieši celé telo, v, celom, v celých tých prepojeniach, on tak ľudstvo je jeden organizmus. Hej? A on nemôže riešiť len seba. Hej? On musí riešiť aj seba. Musí to riešiť obidve veci e, naraz. Hej? Že aj to, ten celkový pohľad, e, celkový organizmus, v rámci svojej pozície, tam, kde robí, či už je to predavačka v obchode, alebo je to, ja neviem, stolár, alebo je to vodič kamionu. To je úplne jedno. Hej? Ale v rámci svojho okruhu, blízkeho, vzdialenejšieho a ten, čo má čas voľný, tak sa venovať tomu samovzdelávaniu a, a svojej rodine a ideálne potom aj dôchodcovia, aby kandidovali do, do tej miestnej politiky, lebo oni majú tie skúsenosti, oni sú nádej, že, že pomôžu, lebo tí mladí pracujú, musia sa starať o, o, ešte aj o deti, hej. Aj tí aj tí keby keby sa to naučili, tieto základné veci a jednak to môžu naučiť e, svoje, svoje vnúčatka, hej, na ktoré rodičia väčšinou nemajú čas, lebo sú nocto v robote, hej, nejak zabývalo o režimu 8 hodín denne, ale teraz tých 10 až niekedy 12 takmer aj s cestovaním tak e, nádej sú práve dôchodcovia, he? že tí, čo majú skúsenosti he? a oni nie, že užívací dôchodok, lebo tí, tá nová generácia pravdepodobne, keď takto pôjde, ani dôchodok ba nebude. He? Ale zakiaľ ešte majú dôchodky, tak pomôcť a, a a ísť do tých samospráv a svojimi skúsenostiami pomôcť tej politike. To sa robí z dola, nie z a nečakať, že niekto im dá peniaze, niečo za nich vyrieši. Tak nefunguje. Demokracia nemôže fungovať. Je. Že to je veľký, zásadný, nebezpečný, kolektívno-samovražený omil. He. Kto si myslí, že, proste, že tam si zvolia nieko, že ten za nich všetko porieši. Nie. Že musia sa aktívne o to zaujímať a to do toho zasahovať. Hej. To je jedno, do akej politické strany idú, alebo vlastne aj tak žiadne politické strany de facto neexistuje, ale to je, iné, to je iný príbeh. Uh, takže uh, toto, toto bola aj, aj, aj vedická kultúra v tom a jej rôzne odnože v tomto urobili chybu, že oni sa dosť do tohto pohrúžili. No a títo zase, títo západní a, a išli do toho. Ale niektoré, niektoré smery vedecké sily išli aj do toho, že z prílišného altruizmu, že, že vlastne len obetovať sa pre spoločnosť, ak časť vedickej kultúry sa predtavila do tej napríklad do tej čínskej a tam rozhodujete záujmy akože väčšiny a ten jedinec nie je nič, hej? Čo, do čoho sa vlastne z toho pôvodného konfucianstva, do toho dnešného pseudokonfucianstva a, a v kombinácii s marxizmom, do čoho sa to pretavilo, čo vedlo tiež k dosť strašnej forme totality, aj keď to materiálne zabezpečenie sa im tam zlepšilo. Čiže tam tiež boli isté takéto extrémy, ktoré prámenili z niektorých nepochopení alebo dezinterpretácii tej vedickej kultúry niektorými osobami alebo kruhmi časťou elit tamojších. A na západe tiež boli podobné dve tendencie, teda, že jedna bola to, to materiálne, je až hedonizmus, ten egocentrizmus, maximálny možný konzum a všetko pre seba. A potom aj, aj ten, to zabezpečenie tej svojej spoločnosti ako kvázi klánu, že, že, alebo ten nacionalizmus, že náš národ že bude vládnuť nad ostatnými. Toto, čo, čo teda um, je prevykrát asi inštitucionalizované v, v, v, v judaizme, hej, bohužiaľ, e, ako vyvolený národ, ktorý má vládu svetu a tak ďalej, že a ja potom z toho, čo pramenila biblická kultúra, aj keď predtým tiež vyzerá, že tam boli národy e, Tak ja neviem, Asierčania, e, Akatská ríša, Egyptania, Helenie, že kde boli prvky e, jako, e, asi tiež na nejakého nacionalizmu alebo takéto nejaké, nejaké tendencie ideologické. No a e, takže išli ale viac touto, touto materiálnou e, materiál, týmto materiálnym smerom. Tak os, ostatne aj Číňania v tomto majú, v, tom, v tomto je zase podobné tiež trošku s Číňanmi. No. Čiže a tým, čo sme si hovorili teda, že, že, že tie pozitívne stránky sú tam ale aj obrovské množstvo skúcenosti v, v tom judaizme aj celá, preto aj v tej, jak som si hovoli, v tej vede, že prečo sú tak úspešní no, pretože je dnešná moderná západná veda je postavená na aj keď hovorím, niektoré uličky sú slepé aj zámerne ale je postavená na tom, čo sa aj v Biblii spomína, aj v tých predbiblických motivoch, teda modeloch, ktoré, sú, ktoré, boli, ktoré prešli do Biblie teda z tej babylonskej a z, hlavne z egyptskej kultúry. A to je hmota, energie, čas a priestor. A celá západná veda, školstvo, vzdialovací systém je na tom postavený. Hej, na tejto, v podstate to je riadená ilúzia. Že... To sú ako štyri hlavné základné kategórie. Pričom ale v tých, tých mystických formách judaizmu a niektorých, niektorých interpretáciách kabaly je, je nie je tento štvor jediný systém, ale trojediný systém. Hej? Teda tento štvor jediný systém, že svet je mota, energia, čas a priestor, hej? respektíve v egocentrickej forme, to je teda, ktorá blokuje rozvoj a robí z otro, človeka otroka alebo robí otroka otrokom tak je to, že ja hej, že keď ja budem mať čas a priestor a dosť energie, tak niečo urobím, niečo zmením materiálneho. Hej. Akože to je základná konštrukcia algoritmus e, myslenia e, na západe, ktorý vlastne ho na jednej strane dal, vytvoril tieto technológie hej ale na druhej strane ho aj blokuje ďalej a vytvoril to obrovské bezpečnostné riziko, že nerozvíjal človeka ďalej, ale rozvíjal len technológie. A v skutočnosti tam v tých, v tých vrchných kastách, napríklad aj teda toho judaizmu, je, skore dominuje ten systém Sefirot. A to je trojediný systém, na ktorý v kresťanstve bol vydaný zákaz jeho používania, teda je, je dogma o jeho nepochopiteľnosti, ne, akože nepochopiteľnosti, uh, to je tej tzv. Svetej trojice. A to není Boh ako sa, samotný, čo sme si tiež už, uh, myslím, v prve či druhej uh, spoločnej relácii s časti vysvetľovali, že to nie, je, uh, to nie je ako Boh ako samotný, ale to je princíp Tvorenia, alebo pín, princíp stroje, strojenia, ako ten strojiteľ strojí. Ej? To je vlastne technológia e, transformácie e, sveta, alebo vôjte matérie, tvorenia hrncov, e, sadenia jahôd, proste e, stávania domu, riadenia spoločnosti, to je všetko na tejto technológii postavené. E, to si oni chránili pre seba. E, to je SEPHAR, pura sefer, to je vlastne teda matéria teda, no, že otázka, že ako sa zmení matéria, je, že sú, sú, sú nie 4 kategórie, hmota, energia, čas a priestor, ale sú 3 to znamená, že sú nejaké miery, to je ako v zastúpení napríklad teda času, priestoru, teploty a iných ďalších to sú vlastne jednotky SI, hej, ktoré mením, parametre hmoty, teda inak povedané aj veličiny fyzikálne. A, a ich hodnoty, teda čísla, hej, že ich, ich hodnota, že stúpanie, klesanie, hej, že toho tej, tej hmotnosti alebo teda toho rozmeru, alebo viac času, častie tiež, to je, to je len vlastne uh, porovnanie nejakých uh, to je, vzájomný vzťah dvoch frekvencií, hej, ktorú si jednu, jednu porovnávam s druhou, teda jedna je ako a druhú z ňou porovnávam. Hej. V podstate každá z tých jednotiek SI je nejaká frekvencia, znova sme pri tých frekvenciách, pri, pri cykloch, že všetko vo vesmíre sú nejaké, e, má nejakú charakteristickú frekvenciu, hej, preto základy e, fyziky sú postavené na základe frekvenčnej analýzy, hej, že všetky, všetky deje, aj univerza, prírody, aj spoločnosť, ich sledovanie a ich sledovanie ich cyklu, lebo každý z tých má cyklický charakter, aj keď je to len jedno to rytmické gesto, aj ak sa hovorí v hudbe že len, že len e, zasvietí, hej, alebo nejaký, nejaký, e, sa narodí a zomrie, hej, a že to je akože jeden cyklus, hej, ale príde ďalší, sa narodí, že má deti, alebo sa, sa rozmnoží a ide ďalej a, ďalej a ďalej a ďalej a sa rozvíja, je tam istý, istý tendencia vývoja, hej, e, rozvoja evolučného toho, toho druhu, naplní ten druh, naplní svoj potenciál a sa transformuje na iný druh, alebo nenaplní svoj potenciál a výjine a tak ďalej. No a takisto aj pohoria vznikajú, zanikajú galaxie, hej, aj atómy tak kmitajú, všetko, všetko je v pohybe. Proste to Pantarej, čo už hovorí gréckí filozof v tomto kontexte, v tomto zmysle. Čiže, čiže tu nejaké miery hej, a energia hmota je to isté, hej, jak vieme, že, že vlastne uh, z fyzikálneho pohľadu, tak hmota neexistuje. Hej, že to je všetko energia, to sú elektromagnetické polia. Uh, a teda tiež aj, aj gravitačné polia, plazma, to sú všetko e, agregátne stavy hmoty. Čiže máme mieru a máme matériu a teraz keď chce matériu meniť, tej, tej, tej, tej jej miery, hej, tak ich informujem alebo transformujem, mením ich parametre. Hej. E, to, je, to je informácia, to je ten vlastne ten informácia, je ten akt ten proces tvorenia alebo transformácia. Aj, že ja zasiahnem, ja zoberiem troška hliny z toho čbanu a bude teda menšie to úško, alebo tam pridám troška a bude väčšie, alebo, alebo dvojité, alebo čo. E, takže to je, a to je ten princíp sefirot, ktorý si oni nehali pre seba, ktorý je úplne jasný, pochopiteľný, jednoduchý, jak sa hovorí, pod lampou je najväčšia tma. Hej. Že oni si, a toto, oni, oni dali ilúziu, že je nejaký čas a priestor a energia a matéria a duch a hmota a tak ďalej. Hej. Čiže či v tomto motali ľudí, hej. Tie, tie dávy tých otrokov alebo tej bežné populácie a tie vrchné kasty si toto nehávali e, pre seba. Že oni mali trojediny a preto sa hovorí aj stroja, strojarstvo alebo strojenie, sa to zachovalo aj, aj v našej, v tom, v tom kóde jazyka aj toho nášho starého staroslovianského alebo ktorá k tomu vedickému a ešte ďalej asi neviem koľko možno e, tisíc rokov k tomu nejakému protoindo alebo nejaké boli jazyky. Tam sú rôzne modely aj e, počítačové, ktorými sa to simuluje, že jak sa tie jazyky vyvinuli a vie sa to celkom pekne ako dešifrovať, že odkiaľ kam to išlo. Čítanie písiem a tak ďalej. Čiže e, toto si oni nehávali pre seba to nedávali e, druhým toto, že dávali im takú motajúcu ilúziu predstavu o, o, o, o svete o, a, a tým, že celý západný svet žije v tejto ilúzii, ktorý, ktorý ale z časti aj je funkčna, že má nejakú koreláciu, akože nejaký vzťah s tou realitou, ale zároveň ich blokuje tú, tú populáciu, ako v nejakom vývoje, aby vyšli ďalej a oni si pre seba nehávali ten náskok a preto, preto aj mohli e, vlastne zasahovať cieľenie do tej kultúry, že tam prinešli akože nejakú inováciu. Lebo len keď človek myslí, ako v tom, v tom, v tom trojedinom modeli dáva mu to obrovskú výhodu, E, tak, sa, tak boli vzdelávané aj elity, hej? Že tento, čo sme si hovorili o tom e, vzdelávacom systéme pre bežnú populáciu a pre, e, pre elity, čo je už od staroveku, hej? že sa používa to aj dnes. Hej? E, hovorím, nie len tie elitné univerzity, ale hlavne domácich učiteľov majú. No a oni ich e, vychovajú práve v tomto modeli, hej? v tom modeli e, Sefirot, e, dobre, je on má niekoľko interpretácií, tam má aj 9, 12 a tak ďalej. Ale ten základný je ten, ten, ten, ten trojitý. Ten, mnohé sú potom také, že sú aj idú do dezinterpretácií, že domotajú tých, ktorí sa v tom vrtajú, im dajú na každom levele zasvetenia do týchto okultných systémov, im vždycky dajú troška pár viac trikov, ako myslenia, ako nejakému podomovému predajcovi alebo kúzelníkovi, aby mal náskok nad tými ostatnými dole v tej pyramidke, čo sú pod ním. Ako to, to aj v manažmente funguje vlastne ten, ten judaistický model, čo mali byť akože na základe to, to, tej doktriny Deuteronomia e, e, Izajaša, že druhým dáš na a, a svojím nedáš a tak budeš vládu nadostatnými, a ostatné národy budu, budú ti z tvoje chrámy stavať, e, ich králi a tak ďalej. E, tak toto to, to, to, to, to, to malo byť akože výpalnická, alebo manažerská, alebo dozorčia e, kasta v nejakom globálnom tábore koncentračnom, he, s, s prepáčením. E, že ak to, ak to plánovali časť tých, e, tých e, m, samozvaných elit, ktorí kedysi vyzerá, že z toho a hlavne z Egypta, vyvídnuli, e, teda ten i, judaizmus, e, posnuli tak akože tým, tým horším smerom. Ej, že, lebo on tam má, ako hovoríme, tie aj dobré prvky, ej, len keby ich, keby ich dali von ej, tým druhým. Len oni to, sa to snažili ospravedlniť, že čo dáme tým druhým, tým jednoduchým ľuďom, že oni z toho narobia e, paceku a všetko zničia, keď im dáme do ruky takéto technológie myslenia, táto volá. hej, Alebo teda knowledge is power, ej, že to sú e, spôsoby spôsoby riadenia e, e, ľubovolných dejov ej, v prírode a spoločnosti ktoré sú v zásade veľmi jednoduché aj? a zvládne ich každý aj človek, ktorý hovorím, ktorý není nejaký závisý alebo ťažko nejak postihnutý, tak je schopný to zvládnuť aj, aj so základným vzdelaním. E, takže no a oni, tieto, tieto technológie sú postupne, sa to vlastne pretavilo potom do tých šlachtických rodov, rodo. oni, sa, oni sa miešali, ak expandovala tá, tá tá vlastne banková alebo finančná e, kultúra v tých, tých prístavných mestách Stredomoria e, tak sa miešala s tými lokálnymi elitami a tými do tých kráľovských rodov a potom cez, cez feudálov postupne sa to šírilo až k dneš, dnešným menežerom, takzvaným, ktorí to aj humorne volajú, že manna z spoločka žery, že tí čo papajú mannu. Hej, na to, akože, to, je, to je ako odkaz, alebo taký uh, Jak sa to povie, taká, taká, taká podpichnutie, že kam, že odkiaľ to asi, tak pravdepodobne smeruje, že k tomu t teda, exodu, hej, že kde, kde došlo akože ku, ku zvráteniu toho, toho pôvodne, zrejme ako pomerne aj humanného judaistického projektu, ktorý ktorí im dali tú myšlenku toho, teda, že tu monoteizmu tá myšlenka monoteizmu, keď sa tam konštituovala cez tých, cez tých e, egyptských e, tých, tých kniazov, ktorí boli, lebo tam boli aj, aj, ktorí boli pomerne dobrí, že ktorí to mysleli dobre, ej? a oni, oni narábali s týmto, týmto materiálom ako s týmto, týmto divokým kmeňom ho chceli ako pozdvihnúť aj civilizačne a e, tie jeho ľudové príbehy e, povesti tak sformulovali vlastne do týchto, do toho, do tej e, tóry, hej, a e, pomohli a sa pretavili potom do toho kolena levy, lenže tí druhým tam potom e, nainfikovali toto, ktorý mal to, to iný globalizačný konce. lebo toto bol ten, ten taký pozitívny, vyzerá, e, hovorím veľmi to troška to zjednoduššie, tá situácia bola trošku komplexnejšia, ale e, takéto, takéto trendy boli a nie len tam, hej, aj inde, ale tu sa to, tým, že to bolo v centre tých globálnych križovatek, tak tam tá, ten sociálny čas bežal najrýchlejšie a keď to identifikovali ten bod, tak tam sa oni sústredili a tam, tam celú, tú, celú tú projekciu a ten, ten tú koncepciu e, napred teda toho pozitívneho zmyslu globalizácie, že tento kmeň týchto domorodcov im poniesie to svetlo hej, a teda tej, tej, tých vedomostí, tak potom tá druhá časť sa im to nejak podarilo zvrhnúť, počas zrejme toho exodu, alebo keď tam prišli do tej krajiny, či už nahradili toho Mojžiša, alebo ako tam sú už rôzne spekulácie, čo sa tam udialo. Hej. No ale často sa tam zachovala aj tých starých vedomostí, z tých starých kultúr, včítanie tej, tohto strojenia a teda tej, tej projekcie, že identifikovania parametrov, teda toho nejakého hmoty alebo nejakého objektu, keď ktorý chcem radiť, či je to, či je to hlina alebo človek, to je v princípe rovnaký. A zmením, zmením teda je, je hodnoty tých, tých parametrov, tých mier alebo tých veličín fyzikálnych, a ten, ten, ten vektor, hej, a budí s väčším, zmen, menším, hej, informujeme, hej, zmením ich a tým pádom vytvorím novú situáciu. Čiže a toto, týmto spôsobom môžem riadiť aj sociálne deje, ne? Že, že tam z vyšším rokovu sázbu znižím e, danie, hej, e, clá, hej, e, v rámci riadenia trhu a materiálneho zabezpečenia populácie, ktoré je kľúčové, lebo daromom im ja budem vysvetľovať nejakú veľkú e, filozofiu a hlboké myšlenky, keď oni proste hľadujú a nemajú čím nakrmi nakrmiť deti, hej, že to všetko má svoj postup, hej preto aj tá umelá deprivácia, aby nemali čas myslieť, tak e, robia, že proste umelo vytvárajú ekonomické problémy, ktoré by tu vôbec nemuseli byť. Aj? Lebo v zásade tých pri normálnej spotrebe e, tá planéta nie je problém, aby uživila 15, 20, aj kľudne aj 30 miliard podľa prepočtov. To nie je v zásade žiadny problém. Lebo nesme by tá obrovská nadspotreba a plitvanie a... a vyrábanie veci s krátkym životným cyklom, že tie autá kľudne môžu mať 40-50 rokov, môžu fungovať a sa menia len gumy, platničky a tak ďalej. Že to není problém vyrobiť, len zadanie tým inžinierom není také, ale zadanie je, že tak, aby sa pokazili, aby sa točili úvery, aby tie domy sa rozpadávali, tie sálne materiály boli také, že, že ten, ten do, tie domy sa musí asanovať, aby dobehne hypotéka, aby si museli tie ďalšie deti, potomkovia to nezdelili a museli si stavať ďalší. Ej? Že už až tak ďaleko to došlo, bohužiaľ. A problém je že oni sa nechcú zbaviť toho svojho nástroja, tej svojej zbrane, hej, t to, to, to nástroja, ktorý môže priniesť aj e, prospekt a finančná politika, ale môže to byť aj zbraň strašnej genocídy hej? a vytvárania e, vojen a ničenia biosféry a e, životného prostredia, hej, že životné prostredie je hlavný problém, ničenia <líčna> životného prostredia sú, sú bankové úvery, hej, že je výška úverov, hej, že, lebo potom sa snažia na úkor, tí ľudia na úkor to v konečnom dôsledku nielen svojho majetku, ale toho životného prostredia, výjmanie z tých úverov, z toho vlastne otroctva. Takže e, v tomto... Čiže to, toto treba chápať. Netreba sa toho... Treba chápať aj tie pozitívne stránky teda toho, toho judaizmu aké tie nástroje konštruktívne použiť. Hej, nie, že to celé teraz spláchnem to, to, to, s tou vadičkou, keď vyjadzujem, aj to decko vyhodím, hej, ne len tú vodu špinavu. Ta, tak, tak to rozlišiť, čo, čo tam je dobré a nebáť sa tých, tých židov alebo teda aj proste chápať, čo to je, že áno, v dnešnej forme, že sú tam aj dobré stránky, ale v dnešnej forme je to v podstate nadnárodná globálna výpavnická mafia, hej, ktorá je súčasťou tých mafiánskych štruktúr a tie odfiltrovať, ale tie pozitívne veci, ktoré to tiež má, hej, A ona sa ona sa už teraz to nie je len v jej v rukách, ale sa to pretavilo, tá ideológia e, a vlastne tie technológie sa pretavili do tých manažerských kurzov aj na tie nižšie pozície. Že sa to vlastne, e, vlastne vnorilo do tej celej kultúry, do ten spôsob myslenia. A oni sa, a tre, preto ich aj treba vedieť, identifikovať nie, že, že sú to príslušníci nejaké národa alebo nejaké národnosti. Ej, ale každý, keď keď v spoločenskom živote pracuje v robote, podniká alebo ako politik, tak to sa správa, preto je ten ľudovo povedané, to, že, že, že tá... To, to židáctvo, hej, že, že on nie, že proste nejako vyzerá, ale proste to je spôsob myslenia a správania. Hej, a že vedieť to identifikovať, že kto má takéto charakteristiky a si na to nedáva pozor, nepracuje, aby sa toho zbavil, hej, tak si treba na neho dávať pozor, lebo pri tom obchode alebo v robote bude sa ma snažiť využiť, zneužiť, e, no, zotročiť, že urobi čokoľvek, len aby nemusel robiť ale bude, bude proste intrig intrigovať a takéto veci robiť. Hej. Že preto sa to takto tradovalo tej ľudovej slovesnosti, kultúre, že varovali tých, tých ďalších podmienkov po, po, týchto ďalších e, potomkov e, pred, touto, pred, touto, pred týmto nebezpečenstvom. Hej? E, a že oni aj, áno, aj kolaborovali s, s, tými, s tými režimami na, ako na, na výbere daní, hej? že si prenajímali ten výber daní a tam vybrali viac len čas dali panovníkovi a proste zdierali tých ľudí. Alkohol e, predávali a, a a v podstate v veľkej miery mali monopolná otrokáctvo. Aj v ráno-stredovekej Európe to z veľkej časti v tých provinciách tej rímskej ríše kontrolovali práve títo príslušníci tej, tej judaistickej ideológie ako v, tej, v, tej, v tých horších akože formách. Aj? Lebo znova opakujem, tam sú aj pozitívne stránky, len oni sa tiež nechali uniesť. Oni E, oni tým, že tam proste zrazu začali byť príliš vždycky od odistom momentu príliš hámyžní no a celé to svoje okolie sa so snažili stále viac a viac a strátili mieru hej, a potom, potom boli vždycky tie pogromy bohužiaľ no. takže v rámci tej sebeobrany tých ľudí že už bolo, že buď otro, otroctvo, hej, alebo, alebo, alebo alebo teda smrť pre ich deti, že nemali dať čo doubiť, no tak potom už nemali čo stratiť a išli E, išli do, akože do, do vzbory. Tak e, čiže vedieť rozlíšiť takéto správanie u druhých ľudí, hej, že nebyť k tomu, e, nebyť k tomu akože, e, pasívny a, a len skloniť hlavu a, a, alebo sa toho báť, hej, ale že je takýto fenomén a e, nie je nutne akože nejak e, rasovú alebo etnicky špecifický, ale je to súčasť ideológie, ktorá formovala túto západnú civilizáciu, kultúru. Hej? S jej lepšími a horšími stránkami no, otrokárskú kultúru. Hej? Že najprv otvorenia, a teda potom neskôr skryto otrokársku koloniálnu aj dnes, globálne koloniálnu. Čiže toto je žiaľ a toto treba skorigovať v tej západnej kultúre, že toto ona musí prekonať, pokiaľ to nepre, neprekoná, preto ju aj tie, tie ostatné krajiny, národy, ktoré sa snažia teraz, jak bolo v 60. rokoch 20. storočia, bol ten dekolonizačný proces, tak teraz je jeho ďalšia fáza, že mnohé tie krajiny sa búria proti tej hegemónii e, toho západu v tej forme, či už Pax Americana, alebo to bolo... V toho, v toho britského impéria, tak sa, sa proti tomu búria a sa spájajú hej. aj krajiny, ktoré sú kultúry, ktoré sú hodne odlišné, jak teda, čo vidíme ako že BRICS, aj keď sa to snažia tieto, tieto staré štruktúry mafiánske, aj toto infiltrovať samozrejme, je tam to riziko a tieto snahy, to tam vidno, hej, že treba aj tam dávať pozor. Hej, a to je, to je ale tlak tý, znova, to je tiež ďalší z tých z tých, z tých fóriem tlaku tej evolúcie na tých ľudí, aby mysleli, aby sa nebali mysleť, aby, aby sa, že musia proste používať tie, tie, ten evolučný, ten mozog, ktorý sa vyvinul, toto to není na okrasu a to ten potenciál, že, že naučiť sa ho používať, alebo keď ho nebudú používať, no tak zahynú nielen civilizácia, ale aj jednotlivci, hej, tí nosiči tohto celého a potom možno nejaké iné zvieratka, alebo možno rastlinky, možno, možno tie majú tiež svoje formy komunikácie a, a svoju e, formu, dá sa povedať, i intelektu z, z istého pohľadu alebo aj, aj huby, že to sú tiež forma života a, a, alebo na inej planete, že sa ten, alebo v inej, inej slenečnej sústave, inej galaxii sa ten projekt, čo, to čo my sme mali urobiť ako ľudia, ako, ľudia, ako ľudstvo to zrealizuje inde, to, čo tu ako teda ten strojiteľ e, predurčil, že, že máme urobiť nejakú možno časť vesmíru lepším, hej, aj, aj seba ako kultúru, aj e, jednotlivcov, aj, aj všetkých spolu zmeniť nejakú formu existencie možno, že ani nezomierate, že, že proste sa posunú ďalej vedieť, prechádzať z toho z jedného sveta akože do druhého to sú už také ako rôzne e, formy existencie, ktorými, e, ktorými sa zaoberali, teda že kam, kam vlastne sa má ľudstvo vyvíjať to tiež sa tým, tým vedci špecialisti e, zaoberali že aké sú pravdepodobné perspektívy a ciele možné toho, toho celého vlastne obrovského mechanizmu, v ktorom e, žijeme, myslím, tej prírody a univerza celého. Hej. Čiže e, pochopiť, že čo, princíp, že čo to je, tie dobre a, a, a i zlej stránky, čo sa týka nielen teda judaizmu, ale aj, aj, aj, aj, aj kresťanstva, aj iných, e, iných takýchto ideológií, filozofií, Takisto to sa, to isté sa týka scientológie, že ktoré veci sú tam na čo použiteľné, že nemať teraz predtým paniku, alebo nejaký Hitlerov Mein Kampf, hej? že však normálny človek, keď si to prečíta, tak nedne stane sa z neho predsa nacista, hej, že ale vie rozlíšiť, že čo tam je dobré, hej, a čo tam teda dobré není, hej alebo keď si pozrie niekto tie videá z olympiády, ktorá bola v hitlerovskom Nemecku, čo Lenny Riefenstahl natočila, hej, tak buď to teda, keď je hlupák začne to obdivovať, hej, čo, tak to triumf vôle, alebo to je triumf, môžeme to nazvať aj triumf pasivity, alebo bez vôle, alebo, že keď to v inom kontexte podám, tak ľudia vidia, že jak že kam ľudia e, degradovali v tom, v, te, v tom období, že keď sa podriadili také tej nacistickej a fašistickej ideológii, že celé národy, že otvorene, ja, chceli, chceli zotročiť a vyvraždiť e, otvorene rýchlo e, behom niekoľkých rokov iné národy, hej, že to je strašné, že jak tomu vlastne došlo, Hej, že to, aby sa také niečo neopakovalo, hej, že čo je to, čo sme si rozprávali, čo je to podstata fašizmu a tak ďalej. Hej, že normálny človek, keď, je, to je potom, keď, keď, takýto nejaký žiak, hej si to, to, to e, prečítá a stane sa z neho nacista, tak koho je to chyba. To je chyba jeho učiteľov, rodičov, že ako ho, ako ho vzdelali, hej, že aj tej kultúry, ktoré oni sú, hej, že to, to by proste nemalo byť, lebo inak, keď sa to bude za takéto knihy keď sa to bude demonizovať a zatvárať, že pred, pred ľuďmi, že ako, ako cenzúrou, dobre, iná vec je cenzúra, že keď nekonečné jadky idú v tých, tých, tých akčných filmoch, že ja to projektuje ľudí a potom deckám z toho šibe, to by fakt nemalo byť pripustené a ukatovať tam tie, tie strašné one, nekonečné krváky a strieľačky. Ale takéto, takéto knihy v čítaní, ja neviem, teraz Scientologie, Talmudu alebo, alebo Tóry, hej, Biblie, by sa mali rozobrať pekne, že, že čo, čo tam je dobré, čo tam je zlé, hej, poučiť sa na tom. Lebo v obečnom prípade sa môže fakt stať, že tieto knihy zakážeme a, a potom príde e, niečo také, Hej, že dojdu, dojde ďalšia nejaká z tých generácií, ktoré prídu, príde s niečím takým, e, takou nejakou strašnou ideológiou, e, ktorou, oproti ktorej sa aj ten hitlerovský nacizmus a italianský fašizmus a, a, a aj ten židovský nacizmus, že sa voči že sa tomu bude e, javiť ako, ako len taký nevinný žartík, hej že a tá, bude tu nejaká takáto šialená, otrokárska, fašistická ideológia e, ďalších tisíc rokov, alebo, alebo koľko, ej, že pokiaľ ľudia nebudú s tým, nie konfrontovaní, ale im vysvetľované, že, že čo tam, lebo mnohé veci, tak jak v judaizme, aj, aj u Hitlera, alebo v, v, v Taliácku, alebo aj v Dnešnej Amerike, ej, je, je dobrých, ej, a napríklad u, u, v roku 1938 bol Hitler, bol, bol myslím, v Tijmese, hej, v Rískom, e, e, c, bol, bol mužom roka, hej, za ekonomické reformy, že dostal Nemecko z toho úplného rozkladu, a keby tam on bol, zostal pritom, hej, tak možno by bol jeden z naj, naj, najznámejších e, a mužov ľudí 20. storočia, hej, len proste potom sa to trochu zvrhlo, jemu... E, on, on mal istý potenciál, ako zrejme aj nejaký psychopatický, sociopatický, však preto bol z mnohých kandidátov on vybraný a bol podporovaný týmito nadnárodnými korporátnymi krúhmi, hlavne aj americkými, nie len nemeckými, ale aj americkými, britskými a hlavne teda teda tými, tými nadnárodným korporátom vtedajším. A ten noviniec ako, proste, lebo ten, ten, ten marxistický model, ktorého cieľom bolo, bolo ktorého vyvinuli ako, ako alternatívu v podstate ku, ku nejakej kresťanskej nízkospotrebnej technológii, hej, teda operačnému systému, v podstate v časti ten, ten katolícky je nastavený tak, že tá ako na umiernenú spotrebu by, by mal byť, hej, aj keď církev, dobre, niektoré tie časti círky to porušujú a tak ďalej, ale e, no a keď tomu prestali veriť, tak oni potrebovali niečo, čo by zastavilo alebo obmedzilo spotrebu, lebo tá priemyselná revolúcia umožnila prístup, prístup k, tým, k tým veciam, čo boli predtým prístupné len elite, alebo tým šlachticom a feudálom, a potom neskôr buržázy ten meskej tak a obchodníkom, tak to ešte širším vrstvám. A tým sa vyšiel spotreba. Oni vedeli už vtedy vypočítať e, b, začiatkom 19. storočia, že proste, keď to takto bude pokračovať týmto tempom, tak tie krivky, že kde sa im presekávali, že, že tie zdroje, proste, že oni zožerujú ako bylky, keď to bude dostupné celej populácii globálne, tak jak tú planétu, hej, e, pri, pri tej mravnosti, ktorá pánovala vtedy a aj dneska, hej, v podstate, čo je, časti oprávnené e, riziko. Čiže oni na to, kvôli tomu bol nielen marxizmus, ale aj iné vtedy podobné e, ideológie v tom období boli vyvinuté, ktoré boli zamerané e, pod rúškom, akože spravodlivé spoločnosti, na maximálne možné zníženie spotreby. To znamená, ale pričom marxizmus, tiež tam bola elita hej, ideologická, ktorá mala akože vládnuť, te, ten nejaké ústredné výbory a takéto, a ktorí mali tiež potom neomezenú spotrebu. Čiže tiež to bola nejaká, nejaká forma, len nie na báze finančnom, ale na báze ešte vyššom ideologickom, na báze ideologickej, to, to zniženie potreby, ale zachovanie spotreby neomezeného spotreby elity, čo bol jeden z problémov toho, toho marxizmu a prečo on bol... No a, tak sme si hovorili, že bol vyvinutý tiež v tom, tom judaistickom prostredí, ktoré tomu bolo blízke. No a oni sa potom chceli ako, ako že oni budú tá, tá elita, hej, tí príslušníci tej judaistickej ideológie multietnickej, hej, že už vtedy dávno, lebo tam bolo nielen, tam konvertovali nielen tie kmene, celé národy, ale potom aj e, celé kultúry, hej, že v, do veľkej časti sa k tomu hlácili, či už priamo k judaizmu, alebo k časti jeho ideológie tomu, čo si ty spomínal, ty bol ten, ten akože klimatizmus materiálny, hej? že to materiálne zabezpečenie a že čo najväčšiu spotrebu pre mňa, moju rodinu a, a môj klan a môj skupinu ľudí a príslušníko mojej ideológie alebo, alebo sekty, alebo lóže, alebo už, jak sa to vezme. Hej? Čiže tam bol ten problém, kde to začalo narážať na tie celkové e, mantinely toho, jak sa hovorí e, Božeho dopustenia. No a oni, oni si vlastne, že, že to mal byť, áno, komunizmus, že pre, pre tú elitu, ej? A, e, a aby bolo všetko dostupné, a, a ostatní vlastne otroci. Ej? Že tam sa to trochu zvrhlo a tým, že v Rusku a na začiatku, áno, boli vyše 90% tých, tých príslušníkov toho ústredného výboru, respektíve tých vrchných rád, to boli všetko príslušníci údajzmu. E, tak e, postupne, e, postupne ich začali vytestomať že akože bežní ľudia, ktorí sa začali tam, vzdelánostný systém e, sa naštartoval, e, ekonomika, energetika e, a, a tak ďalej e, od, od zhruba od 20 rokov, 30 a bol tam pomerne veľký hospodársky boom. No a oni nešli, oni vlastne oficiálne mali marxizmus, ale nešli podľa marxizmu. No a čiže tá spotreba tam práve že v podstate rástla a vzdelanosť na úroveň rástla, no a to bol pre Západ, pre ten západný model, to bol konkurenčný model a tý globálny, globálni hráči, ktorí vlastne to nehali vynúť, respektíve to propagovali, hej? lebo boli kopec iných systémov, e, iných, možno lepších ako marxizmus v danej, v danej dobe, len marxizmus bol e, ako hlavne, b, b, on bol e, primárne propagovaný všetkými médiami už za niekoľko dní, respektíve týždňov po, po tom, čo vyšiel Marxov, e, kapitál a ďalšie e, veci. A potom aj Engels, čo robil. On bol tiež, ak to boli príslušníci vlastne vtedajšej európskej superelity, aj Engels, aj, aj mnohí aj ich kamaráti, celá tá, tá skupina. No a e, čiže e, v, a na západe sa to teda tým, že v Rusku a v bývalom teda sovietskom zväze to išlo iným nie, nie tým spôsobom, ak si to že ale tí kurátori alebo tí, tí programátori tej západnej e, kultúry, že oni chceli vlastne tam, aby, aby to bol aby e, tam e, mohli čerpať že tam bude marxistická ideológia a oni budú čerpať na západ tie zdroje odtiaľ, ako surovinové hlavne a e, postupne uh, a tá ideológia tej, teda tej, tej nízkej spotreby, že bude, že sa proste rozšíri aj na západ mm. hej, pomocou, pomocou vlastne aj ruských vojakov respektíve tých tých sovietských no, čo bol trocký a tuchačevský, no hlavne, hlavne trocký. A vtedy keď si všimneme, tak vznikali podobné ako revolúcie tých republik, rádových republik, hej, že čo sú ako Soviety, to je, o slovenské se to povie rád hej, povie, aj Slovenská republika Maďarská republika rád, Slovenská republika rád, potom bola Bavorská myslím republika rád, podobné tendencie boli aj, aj v Berlíne, vo Francúzsku a všade to, to vrelo hej, po, po tej prvej svetovej vojne. No a oni chceli všade zaviesť vlastne ten taký globálny marxistický režim, ktorý by mal nízku spotrebu, aby vlastne tú priemyselnú revolúciu, tú spotrebu zablokoval hej, na ideologickej báze. Lenže tam to Lenín to zastavil, v podstate tú expanziu, dal akože ten brezský mier, za čo dostal gulku. A, a oni sa s, povedali, že aj, teda aj Stalin, že urobia najprv ten, ten akože socializmus, alebo pokusia sa urobiť komunizmus, ten občinný komunný systém, nejakej samozprávy napred v Rúsku. A tým, akože, to neodpovedalo tej ideológii celej a preto vlastne na Západe vyvinuli ktorá teda podporovali, začali podporovať toho Hitlera, vlastne nacizmus a, a Franco, hej, e, pod, musel oni Franco, potom aj Hitler a, a, a snažili sa to tak, jak za Napoleona celé hodiť e, na Rusko, aby tam ten režim, teda, ktorý tam bol, ten, ten ktorý, ktorý sa im nelúbil, e, ktorý nezodpovedal ich predstavám, e, tak... E, zlikvidovať ho. Že to bol jeden že jeden z dôvodov. V Číne tiež tam Mao Tse Tung aj v iných krajinách, teda potom neskôr uvjetnáme. Väčšina tých revolucionárov, tých, tých marxistických bola vysvičená na západe. Čítanie Lenina, Trockého a tam oni majú aj spoločné fotky z tých školení vo Švajčiarsku, kde bolo akože jedno z tých hlavných dvoch sídel tých, tých globálnych štruktúr makianských, ktorí to tam vychovávali. Takže len potom tiež niektorí sa im vymkli z kontroly, tí revolucionári a tak ďalej. Si, si chcel niečo povedať, Tibor? Či Áno, čo, chcel som niečo povedať. Ako, e, ja som ako, v šoku, že ten komunizmus bol, nebol pre všetkých, ale že ten komunizmus bol len pre elitu. Že to nebolo myslené tak, že vlastne všetci budeme v tom komunizme. Že to bolo tak, že tá e, komunizmus... E, komun, že my budeme otroci a oni budú, ako tá elita bude komunistická? To... Takto. Tak to bolo jedna vec vždy, vždycky, že čo je oficiálna verzia pre bežnú populáciu. Hej. A druhá vec, čo je interná verzia, ak si to oni interne interpretujú. Lebo oni nikdy v podstate neklamú. Oni len, oni majú svoju interpretáciu. A návodnok povedia niečo, čo, čo je pekné a čo tak môže byť, ale keď si to tak ľudia e, neurobia, hej, tak to mať nebudú. Hej. Že oni si dávajú, lebo jak sa hovorí, že keď niekto klamé, tak mm, potom e, sa dostáva, akože do, na, na, narúša tie, tie tú, tú mieru celkovú akože toho univerza. Hej. Že ten, ten systém, e, treba dávať s tým, ako, oni skôr nedopovedajú niečo a oni, oni to že návodok hovorili, že to má byť, aby to bolo priťahlivé, lebo oni potrebovali podporu z dola. Lebo bez, bez podpory z dola ty musíš nejak, nejaký, nejakým spôsobom vždy pri každom režime ľudí presvedčiť, že je to pre nich dobré. Hej? Že nemôžeš im povedať, že ich chceš zotročiť, hej? tak to som si hovorili tiež už párkrát. Že musíš im to predať, hej? nejakým spôsobom podať. Hej? A tak, aby si zároveň neklamal úplne, hej? že tam to je veľmi jemné, že to, to, to sú tie úrovne práve zasvetenia aj do tých do tých mocenských štruktúr a rôznych okultných organizácií, že na každom jej úrovni povedia o, o, jak sa hovorí, interpretáciu jedné a tie isté vety inak, o úroveň ďalej. Hej? Že jak to chápať? Jak sa to chápe návonku? Jak kto to chápe? Lebo aj ty, keď povieš hociakú vetu, nejaké slovo druhému človeku, hej, že mu chceš podať nejaký obraz, tak, tak vždy by si mal akože, odhádnuť, dobre, čo to je za človeka, jak mu to povedať, jak, mu to, jak ho informovať, jak mu preniesť tieto konkrétny súbor mier alebo nejaký algoritmus, ktorý mu chceš, ktorý mu chceš sprostredkovať. Tak aby to pochopil tak v takom kontexte, ak si to ty myslel, hej? Lebo on podľa jeho vzdelania, jeho kultúry, z zaké je a, a, a tak ďalej. Hej? Že oni na toto vlastne hrajú celá tá, celá tá manipulácia, Čiže oni oni hovorí, že dobre, že áno, že komunizmus aby mali podporu, že to bude pre všetkých super, každý podľa jeho, schopnosti každého podľa jeho potrieb a tak ďalej. Hej? A, ale v skutočnosti oni to mysleli, že no dobré, ale v prvom rade musí byť komunizmus akože pre nás, hej, lebo my to riadej my máme najväčšiu zodpovednosť, tým pádom máme mať aj najväčšie benefity. Hej. Čiže tú smotánku v prvom rade zlizneme my, naše rodiny, naše klany, no a tým ostatným, čo zostane. Hej. A, e, čiže inak povedané, nejaká forma e, že, otrokárstva, čiže oni sa tam zakempovali, zabednili, a nastali tie problémy. že to aj Ono Podobné niečo sa stalo však v konečnom úsledku aj kresťanstve. Kresťanstvo, čo? Kresťanstvo, komunizmus, islám, to je všetko to isté. To je kráľstvo Bože na zemi alebo nejaký občinný život ideálny. Oni sa to snažili potom diskreditovať rôznymi utopistickými modelmi, že to akože není možné. Že keď sa niečo také niekde podarilo, tak sa to snažili nejak zahrať do extrému zničiť vojenský, pozatvárať tých ľudí, alebo, keď sme videli ten vr, príklad z toho Vrglu hej, v Rakúsku, keď je, je taký film aj natočený, že keď tam zaviedli vlastne bezúročný systém a vlastné vlastne, vlastne, peniaze, ale obe živo si začali tlačiť, bezúročné a toľko, koľko potrebovali, hej, bolo to by malo byť viazané na reálnu spotrebu to, to, to, tovaru a služeb, tá, koľko sa ich vyrobí, tovaru a služeb, aby, aby nevznikla inflácia, ani deflácia, lebo po vojne proste neboli prostriedky, všetko zrábli banky, lebo všetko bolo zauverované, oni všade vyťahovali peniaze, proste ľudia aj chceli robiť, ale nemali no tak oni si sami urobili peniaze a urobili pomerne rýchly, hospodársky, boom, v oblasti sa začali pridávať iné dediny, mestečka, no a potom došli ako centrálni bankári, ktorí nepodliehajú štátu, ale využívajú štátnu správu a súdy na to a zákony si si presadia prelobujú cez parlamenty tak, aby ich vlastne ten štátne inštitúcie chránili týchto súkromných vlastne výpalníkov, čo tak funguje finančný systém vlastne všade skoro vo svete, v západnej kultúre tak či tak dodnes. E, že to sú tie tzv. centrálne banky, sú privátne organizácie správované privátnymi mafiánskymi zúženiami, ktoré len zneužívajú štátne správy na to, e, súdy, políciu finančnú správu na to, aby prenasledovali to, kohokoľvek, kto sa im postaví, ktorého označia oni za ako, ako nepriateľa alebo po kom chcú ísť, im robí konkurenciu. Kto by im chcel na tento nástroj šiahnuť, na nástroj riadenia? Jak No, to je to známe to, to, to, to Nemyslím teraz len rozšľodovcov, to je len, len malička často, to je jedna jedna nejaká máva táto, že, ktorí nemajú reálne že nad, nad, nejakú nadnárodnú úplne, ale si splňať svoju rolu v rámci celej tej štruktúry. A občas oni urobia kivu, potom nejaký z nich ma tiež nehodu. No, ale... E, čiže, ale jak hovorila tá, myslím, rozšľodová babka, či jak to bola, či... Že, že mňa nezaujíma, že kto... E, teda... E, Moji synovia rozhodujú o tom, že ktoré, kde bude jaká vláda. A potom ešte jeden z tých ročil, si povedal, že, že, že mňa nezaujíma, že kto, aké má e, zákony, ale rozhodujú, že, že, že keď tam kontrolujem financie v tej oblasti, tak kontrolujem aj tú vládu, aj všetky tie zdroje. Hej. E, ako, ja si už nep nepamätám presne, že teraz, že ak bol ten slovosled alebo tá veta, ale podstate plus minus, tak, taká to bola náplň, čo je do istej miery pravda pri takomto uh, režime, pri takomto uh, fungovaní, spolo, alebo nastavení uh, spoločnosti ej, toho, toho zriadenia. Takže uh, toto, ešte niečo si chcel? Či uh, ešte niečo, alebo presnejšie mám niečo povedať aj ešte si vlastne o tých, o tých um, že ten komunizmus vlastne, a to, to kresťanstvo pôvodné, to, teda to občinné, tie, tie, no uvaniel, ako sa hovorí, zbory, ale tie pôvodné, tie malé církvy, eklezie alebo tie, tie skupiny ľudí, tých, jak hovoril, ako jak sa traduje, že hovoril Ježiš, že keď ste viacerí v mojom mene a že, ne, teda, že ľudia neboli úplne že sami, keď chcú ísť na čas do nejakej púšte, na nejakú sebareflexiu a, a nejakú nejaký pôst, to áno, to je veľmi dobrá vec, ale že dlhodobo človek je tvor spoločenský. No a halo? Áno, Tibor? Mesa? Áno, Mesa. áno. No, Výborne, neviem, asi mi chvíľku nefungoval mikrofon. Aha, jasne. Ešte, no, mne to pripomína tú, tú švábovú predstavu o tom, že nebudete nič vlastniť a, a my a budete naši otroci. Budete šťastní a my budeme vaše otroci, akože to... Ta, vidíš tam nejakú, nejakú, nejakú podobnoza aj ty No a, a, a, a určite, no oni sa toho modelu osvedčeného, ktorá, ktorá, ktorý tu je v podstate tisícročia, ročia, sa nezdali. Oni mu len vždycky dajú nejakú novú formu, ho nejaký nový šat. Čiže to bolo aj ako v tom pseudokresťanstve, že, že akože nič nevlastíte, církev, tí hierarchovia všetko za vás vám povedia, čo jak máte, vám ich interpretujú, to isté judaizme vám, a, a, a aj v tom islame reformovanom, ktorý je tiež častí, že že oni nerozmýšľajú sami, len počúvajú slepo svojich imamov a mufty. No a že my vám povieme, čo ak máte robiť a po, bo, hlavne císarovi. Císarovo dávate, poslúchajte tie e, svedské autority sekulárne. A čo je forma teokratického fašizmu? No, e, Dobre, ja jak sa teda, im e, vymkol ten, e, ten sovietský zväz spod, spod kontroly? No tam, akože stalo sa tam viacero vecí a také situácie boli aj v, v iných krajinách, hej, že keď sa im občas vymklo niečo z kontroly, ale tam, tam bola, lebo tiež to. to No, Rusy tiež mnohí sami sa nevnímajú úplne, že ako národ, ale ako mnohoetnická kultúra, ej? lebo tam je spustu národov a národností, ktoré ďalej žijú, len majú spoločnú reč, tak jak je na západe no tak oni majú ruštinu, ale majú tam ešte tie svoje, ja neviem, tatársky, čuk, teda čukčovia majú, e, buriatí a e, tam je, tých národností je tam e, veľa, hej. Čečenci aká nejaký, áno, tam tiež bolo aj bolo aj impérium, boli tam aj niedobre veci, aj, a, áno, aj občas nejaké národy, niektoré, že presídlili, respektive bojovali s niektorými národmi, často to bolo, ale áno, aj tak, že keď, keď vlastne tí Čečenci sa spojili s Hitlerom, alebo ja neviem, čo tam boli, Uh, uh, osetinci či, či čerkesovia, že oni, oni zase robili aj tatari, že robili non-stop nájazdy na Južné Rusko, oni tam brali otrokov, 100 tisíce ľudí do otroctva na trhy v Turecku a v Stredomorí. A tak uh, oni potom uh, s, nimi, s nimi bojovali a potom to nejak zabrali počase. A uh, teda vyhrali tie vojny a uh, ako zastavili to akože otrokárske tie ťaženia. No a tie krajiny, ktoré, tie národy, ktoré neprestali, tak e, väčšinou ich nevyražili, ale ich na nejaký čas, že treba presídlili, to, čo robil treba aj Stalín, hej. A potom ich zase vrátil nazad, že, že načas prerušiť tú kontinuitu s tým, s tým pôvodným územím, aby tie tradície keď tam boli príliš dominovali nejaké negatívne neludské tradície že aby to, aby to prerušili hej? že to je tá pozitívna interpretácia z toho, toho hej? sú tam aj to, tie negatívne že nie všetko vždycky tam rozhodne bolo aj v, tej, v, tom, v, te, v tom cárskom Rusku e, ideálne ten úradnický aparát tiež bol, ko, bol korupčný a dobre veľa aj cudzincov tam bolo pribraných a, ale tá pôvodná tam tá, tie kultúry, tak nie sú ako že nejaké zle, ak sa hovorí tá, tá veľká ruská duša, že tá určite tiež to má potenciál. Tiež, čo sa tam teraz deje aj s tými Ukrajincami, to je tiež dosť komplikované, sa nehali proste zase raz poštovať proti sebe, e, z veľkým časti áno, západom, hej, to čo aj v, v Jugoslávii sa dialo a v mnohých iných krajinách, aj v Afrike. Hej. Ten západ to rozdieluje, panuje, preto sa ten, ten západ tak hlási k, tomu, k tej rímskej ríši, ktorá, ktorá to doviedla takmer k dokonalosti a trvala, čo však trvala v podstate 9 rokov takmer. Že, že keď, keď bereme od začiatku Ríma, hej, keď bol republikánsky Rím, keď začala expanzia, vlastne, keď sa formovala ríša, až po 1453, myslím, bolo Byzantia, čo bol pokračovaním vlastne rímskej ríše, čo bola, čo bola vlastne Turec s Turkami, ako teda Osmanmi, ako novou vlastne totalitnou ríšou, e, ktorá, ktorá bola pod kontrolou, z veľkej časti bola financovaná, logisticky podporovaná, diplomáci v celú tam riešili Benatčania, čo boli e, tiež vtedy, to bolo tiež potomkovi, a ta, to bolo tiež pokračovanie vlastne tej rímskej politiky, alebo západné, západnej, hejda, tej, čo obchodníci, užerníci a Nielen nie Židia, ale už vtedy aj iné, iné skupiny tej, tej staré šlachty, alebo ktorí kolaborovali, asi osvojili tieto metódy, tak jak je aj v tom, neskôr bolo v expansnom modeli to, toho, jak sa hovorí, že tie protestantské, niektoré anglikanské, alebo takéto odnože toho pseudokresťanstva, že sú vlastne exportné modifikácie judaizmu, hej? že tam oni sa riadia ideológiou, že keď má niekto peniaze, to znamená, že, že, že má požehnanie od Boha a, a to znamená, že robí to, to čo robí, že robí dobre, hej? že bez ohľadu, jak sa k ním dostal, hej? že akože taký ten kvázi pragmatizmus, ale to je v podstate je to oligarchický model snaha. Ja, v podstate fatistický model, hej? že e, snaha o obhajobu, ideologickú obhajobu nejakého správania sa nejakej, nejakej expanznej politiky alebo v podstate to forma vojny, hej? že snaha o ovládnutie cudzích zdrojov a ospravedlňuje to na, akože na kvázi, na takej akože mravnej úrovni. Hej? Čiže e, toto a tá rímska ríša teda trvala takmer 2000 rokov, ona bola otrokárska a, a zničila no vyvraždila koľko? Desiatky národov národnosti, možno stovky hej, to potoky krvi, Ježe preto sa ale západ k tomu stále takto odvoláva, lebo to rozdeľuj a panuj e, doteraz to funguje a všade to prevádzkuje vo svojich kolóniach a e, treba si na to dávať pozor, no, ako Čiže, no a v tom Rusku, v Rusku tam tým, že tiež je to stará kultúra, tak jak aj v Číne, hej, že niektoré veci e, sa podarili západu a niektoré nešli, tak jak si to západ predstavoval, aj v Indii, hej, lebo tiež je to veľmi stará kultúra so starými tradíciami a vlastnými, vlastnými nejakými elitami, ktoré majú tiež svoje záujmy, a možno už niekedy aj, aj akože v rámci globálnej politiky, lebo skôr či neskôr v podstate každá mafia, ktorá nejaký, nejaký alebo lokálna elita, to je vlastne plus minus to isté, e, pokiaľ sa akože zvrhne, hej, teda že, že ide, že vlastne zotročuje aj svojich súkmenovcov, alebo svojich blízkych, e, teda svoje vlastné národy, tak e, oni e, prídu k tomu, že všimnú ten proces globalizácie a teraz je otázka, že jak sa k nemu postavia, či sa budú len brániť, alebo či pôjdu jako expanzne, hej, že či sa ho budú snažiť bojovať o kormidlo na týmto procesom, nad týmto dejom globalizačným, hej, že a že budú mať minimálne súčasťou toho tých snách o, o budúcnosť, tej globálnu budúcnosť tej tejto tej, našej planéty alebo jak niektorí hovoria, našej tej kozmické lode, čo tu rotuje okolo tohto tohto slnka, tejto hviezdy. No. Čiže uh, oni. Uh, no a v Rusku tiež tým, že to je akože stará hodne kultúra, tá indoeuropská, slovanská či Aríska, alebo už ak sa to vezme, tak ve, ve, z, ve, akože, ktorá mala dočinenia s tou vedickou kultúrou, dokonca niektoria, že možno, že tam bolo jadro, že kde vznikla, hej, tá, tá, lebo tie, áno, si chcel niečo povedať? Áno, áno. Ešte len som chcel povedať, že ešte, ešte čo ma trošičku akože fascinovalo, že, že tie, tie krajiny ráde, že to bol akože rád, ako to boli ako rady, ako s nimi. presne, s Presne, to je, to je doslovný preklad Snem, Hej, že ja tiež na, keď sme to mali prvýkrát na základne až potom, neskôr, keď som pochopil, že, že to je ako rada, hej, tak jak bolo. Jak je, alebo zbor, hej, tak jak si hovorili, jak sme sa bavili, že na, na nitre na tom zobore, zbore, že tam sa vždycky konal ten zbor tých starších, tých, tých starejších, e, alebo to, to, to, čo bol v Ríme senát, hej, to sú vlastne mm -hmm. doslovne preklad je tí starí, hej, alebo starejší, hej, ráda starších aj u indiánov, hej, e, a, a, a aj vlastne vo všetkých kultúrách to tak e, fungovalo a to je teda, že republika rád, čiže rádová republika, že, že že tam, že bola nejaká rada, tá rozhodovala. Že oni tomu dali taký ako, ako nechcem povedať, že sexy názov, ale príťažlivý. Hej, že čo, bol, čo bol namodelovaný na tie pôvodné kultúry, aby to tí ľudia prijali a aby to chceli. Hej, že aby to bolo niečo, aj keď oni to vlastne tým, tým marxizmom, to, tý, tými niektorými e, negatívnymi, lebo ten marxizmus tam aj, aj, aj funkčné veci. Hej, že to tiež treba ako podrobne si pozrieť a z tohto pohľadu pozrieť ideálne, že každú stranu a z toho potom sa dajú aj tiež vylúčiť tie veci, ktoré sú nefunkčné, zámere, ktoré je tam zaminované, a, a, ale v podstate dostaneš, keď sa, keď sa k tomu úprimne postavíš a tiež aj, aj tí, čo boli povolne marxisti, tak mnohí tiež sa dostali, hovorili, že, že, že k Bohu práve cez vedu, že tie pravidlá zákonitosti prírodné že nemôžu byť teda bez cieľa a ten, ten musí niekto určiť, čiže niečo tu také je. No. no a oni sa snažili to z toho vykúchať. Ale keď si to tam dáš nazad, hej, že odstrániš z toho ateizmus, e, tak, alebo ateizmus, hej, že to, že popieranie existencie v existence nejakého vyššieho princípu. No a ošetríš tam pár výr, e, veci, e, čo sú neko, nefunkčné v ekonomike, odstrániš odtiaľ ten triedny boj a zmeníš tam to, že, že vlastne ne proti kapitalistom až tak, ale no vlastníkom výrobných prostriedkov e, ale no, a že veľký problém sú tam sú tam títo, e, ako tie banky finančné, inštitúcie, že ktoré sú jeden, jeden z hlavných nástrojov tých, tých globálnych e, mafiánskych štruktúr, aj e, nadnárodných, mocných takže tie rady, no ano nie, niečo si no, Začne zleta rozumiem. No zaujímavé, to som nevedel, že takto to bolo s tými radami nete rady. Aj tým, že to bolo v Maďarčine, tak som si to nespájal s tým slovom rada u nás. Ale vieš čo, uh, trošičku sme odbočili o tej támy, témy ako veľmi zaujímavou, ako ďakujem. A poďme sa prosím ťa dostať, dostať tej, tej organizačnej štruktúre židov. Ja som bol prekvapený, že som sa dozvedel relatívne nedávno, že oni, jeden z tých kmeňov Izraela, že je nadradený ostatným, že sú to leviti a že oni dokonca ani není sú obrezaní a že oni sú vlastne taká nejaká vládnúca trieda alebo v, tom, v rámci toho judaizmu, toho tak máš o tomto nejaké vedomosti? No, ako toľko, čo, čo o tom viem, alebo s čím som stretol, tak je e, v rámci teda toho e, inžinieringu, a keď, keď sa skúmal tento jav e, v judaizme, tak e, tam znova treba, že kde, to, kde tých povestí, ako tých tých kmeňových, ktoré oni mali, hej, celá, celá tá, celý ten príbek s Abrahamom a že, že odkiaľ sú a odkiaľ prišli a tak ďalej, tak, ktorý ktorým hovor, ktorým má veľa národov podobne, tak tento, tento táto kasta vrchná tá je dosť špecifická aj tam keď ono sa to začalo... Vyzerá etablovať ako hlavne e, počas toho exodu. E, znova. Tá, to, bol, to bol kľúčové obdobie, že keď oni išli vlastne, z e, keď išli z Egypta, e, keď odtiaľ utekali, hej, že väčšinou ich odšaďaľ vyháňali, ale tuto oni utekali. To je, to je, to, o tom sme si už hovorili, že to je tiež na, na tom treba e, spýtať, že prečo a tak ďalej, To je tiež ďalší príbeh, ale e, že v Egypte keď boli pod vplyvom tých, tých vyzeratých kniažských kást, tak tam boli mačky posvetné zvieratá. Keď Alexander Macedónsky neskôr prišiel do Egypta, tak on tam vlastne, on, on tam ani nebojoval s nikým, nikto sa nebránil, oni ho vnímali ako osloboditeľa od, od Peržanov. A oni, oni keď prechádzali cez Egypt, tak im tí kňazi poradili, išli rovno do tej Amenovej oázy, do, kde bol kult um, pri, pri tom jazere, ak sa to volalo. Steve, alebo tak nejak myslím. No a oni proste si dali na štíty uh, mačku, hej, a, teda symbol mačky a nakreslili a, a tým pádom sa ich nikto z tých, z tých ľudí ani nedotkol, vojaci, policia proti ním nebojovala, sa nebránila nič, hej. Uh, Prečo tak bolo, lebo i smerujem k levítom, ako najväčšia mačka je lev, hej? Uh, lion. A aj, aj v tých, tých jazykoch sa to tak povie, uh, že prečo ich volajú levíčata, lebo levia je to dosť časté meno, ako u, teda, istých krúhov, ako judaistických, alebo teda, čo sa, čo sa tí, ktorí sa, ako hlásia, teda k židom, hej? Uh, no, lebo, Hlavné bohatstvo v, tej, v tom období boli, boli, e, bolo obilie a hlavnou hrozbou pre, to boli chrámové sýpky. A e, to, to bolo vlastne aj obeživo. Zlato bolo len v podstate sekundárne. E, to bolo také ako, ako luxusné. Ale pre bežných ľudí bolo obeživo dobré dobytok ale, a, a kože, ale hlavne, hlavne obilie. A e, ochrana obilia e, pred hlodavcami, aj, lebo to bola najväčšia hrozba pred roznašaním chorôb a znehodnotením úrody, tak to boli mačky. Mačka bola posvetná zviera, preto sa jej mumifikovali. Aj. To, kto sa tam boli, v Egypte boli e, aj v tej celej tej oblasti, aj, kde oni pracovali, kde sa nehávali nehali aj Semiti e, e, ako kde sa nehávali najímať a kde potom boli asi ako otroci, teda chrámovi, alebo nejakým spôsobom tam fungovali minimálne niekoľko generácií, tak v tej oveľa vyššej civilizácii, tak, tak tie, tie mačky boli teda posvetné, z jedných z posvetných, ale jedným z najposvetnejších zvierat. Že keď niekto napríklad mačke zlomil nohu, aj, tak mu zlomili nohu. Aj, keď jej odťal labku, tak mu odťali lapku. Keď jej vypichol oko, mu vypichli oko. Aj že mačky sa nikto nesmel dotknúť. Že to bol, to bol symbol, to tam bolo hlboko zakorenené v podstate, tisíc ročia e, v celej tej oblasti. No a to, že či sa on naozaj e, volal lévy, alebo či to je skôr ako akože symbolika, hej? Že, lebo oni si veľmi potrpeli na tej symbolike, jak hovoril myslím aj, no, aj, aj Konfucius hovoril, že v tej ich starej kultúre, že svet riadia znaky a symboly, E, to, je, to je ešte nad písmom. E. Aj písmo sa na to orientuje, že každý znak v tej kultúre jaký, jakú, má, jakú má symboliku to je vlastne časová premenná, respektíve a pri istých iných použitiach zase konštanta, hej, že ktorá nemení svoj význam počas, počas aj tisíc ročí. Pokiaľ sa neurobi taká operácia, kde u nás diskreditácia vlastne toho e, symbolu väčšnosti a šťastia, čo bol ako ten, ten, e, symbol galaxie, čo, je ako, ako ten, e, čo sa dnes volá hákový kríž, ale to bol symbol šťastia hej, vo, vo väčšine kultúr. A doteraz je ako na, na, v Ázii. Uh, tak uh, strašne sa vysvetliť akože tých, tých levít, tú symboliku a čo, čo, čo to tam vlastne je Hej. Uh, a títo, uh, teda tieto symboly alebo takisto jak, jak kríž tiež bol symbol akože zmrtvých z stania a, z, v zmysle, že to je jak horizont a je tam slnko z, akože palička hore dole, že ide slnko že vstáva a ide, a ide za horizont Hej, že to je obnovy, symbol obnovy života. Hej? A oni potom vlastne na ten symbol obnovy života, ktorý bol vo všetkých tých, tých krajinách hlboko zakorení, tak akože zabili na ňom človeka. Že, že akože, hej? a to dali ako... To, to bolo akože, keď, keď presadzovali kresťanstvo, že oni sa so snažili tú tie starú symboliku a tie stereotypy spôsoby, spôsoby myslenia naručiť a zničiť. E, celú tú kultúru, akože tú, tú, tú védickú a iné kultúry, kde podobné veci ako zavádzali, že na to išli akože dosť tvrdo. No a to len ako príklady, takisto, jak je meč symbol rozlíšenia, že preto keď Alexander Macedonský, keď rozsekol ten gordický úzol, tak akože symbolicky, že to rozlíšenia pravdy od lžia, alebo dobrá od zla, aj v tých rozprávkach. No a tých Tí Levíti, no, pro, keď mali tento akože, národ, no, no, alebo teda kmeň, ktorých ktorý chceli ako nový nejaký expanzi kmeň, ako vychovali e, aj na vojenskú expanziu, aj na ekonomickú. No a oni potrebovali mikrovať z toho Egypta, ktorý považovali za, z časti vyčerpali jeho potenciál v zmysle, že potrebovali ísť viac do centra svetového diania, na to centrum, keď obsatovali tú križovatku globálnu kara, tých karavám, čo, bol, čo bola vtedy neskôr to bol akože Konstantinopol, ale v tom, v tom období to bolo, to bolo teda ten Jeruzalém, respektive Kádež a potom teda Jeruzalem v, v oblasti toho blízkeho východu, teda toho dnešného Izraela a Palestiny. No a keď teda tam pustili týchto, týchto, to, tento kmeňový zmezok, zväzok, ktorý to tam vyvraždil, ako tých starých Hebrejov, alebo niektoré tie semické kmene, tak oni, oni tam potrebovali byť aj na priame riadenie občasné zásahy fyzicky. A oni sa potrebovali niekde skryť, akože tá kniažská kasta vrchná, No a tak oni sa vnorili vlastne do toho kolena Levy a tam robili tie rituály, zachovávali všetky tie technológie. No a s tými obriezkami oni mali skúsenosti e, pre isté kasty aj, aj, aj kňaarskej z asi nižšieho rádu, aj spoločenské vrstvy, že keď to, keď to urobili, že mali s tým skúsenosti, že ten človek potom istým spôsobom zmení svoje chovanie. Hej? Že on sa chová ináž, lebo tam má stále tie zruchy. A hlavne v istých obdobiach života, ako sme si vysvetovali, že keď sa to urobí, tento zákrok. Hej? Tak, jak, tak, jak boli ja neviem, tie trepanácie letky, čo sa robili ešte, ja neviem, v praveku E, alebo, alebo rôzne iné takéto, alebo prepichovania uši, hej, že keď, čo je vlastne akupunktúra, že to vlastne znecitliví niektoré veci, keď sa to na, nie hocikde ale na istom, v istom bode správi hej. E, a, alebo no ne, že no, vybrate mozgu lobotomia není vybrate mozgu, ale prerušenie e, n, interakcie hemisfér cez ten, myslím, ten korpus kalus, či ak sa robila tá operácia a, alebo tie prelžovania lepky a zväzovania a tak ďalej. To boli rôzne také zásahy. No a oni, oni to, pr myslím, pre, pre tých e, levitov, e, tak tam oni, oni potrebovali nadlad, všeobecný, a potrebovali fungovať normálne. Čiže pre ten kmeň, aby, aby ďalej zostal taký polozombifikovaný, tak to zavedli, že v ránom detstve, keď je to najnebezpečnejšie, teda že je to najväčší, najväčší šok. A potom sa vlastne celý život to detsko e, vyvíja trošku inak. Ej že v tých iných kultúrách tiež sa robili obriezky, ale väčšinou sa robili neskôr. Hej? Že, neviem o tom, že by niekde sa robili akože hneď vlastne na, myslím, 8. deň, či kedy to je po narodení, hej? že keď sa ten organizmus ešte vyvíja. E, znova to sme si ju, hovorili už, už, myslím, raz alebo dvakrát z časti. Takže oni, e, oni to teda pre seba to nerobili, hej? a e, oni sa vlastne do tohto kolena levy ako dynasticky nejak vnorili, a si ho ošefovali, tí boli ako nedotknutelní a tí vlastne riadili tú, tú žido, starožidovskú alebo evrejskú spoločnosť. Aj? Že aj keď oni tam potom mali, mali vlastne kráľov, aj keď, respektíve obdobie prorokov, sudcov, kráľov, aj? ale skutočnú moc tam v podstate vždy mali tí, tí veľkňazi, Akože dvaja väčšinou boli, ak som si hovoril, že ten mali ten poradný zbor ten Sanhedrin a vlastnú bezpečnostnú službu, ktorá fungovala už vtedy teda globálne po všetkých diasporách aj vo všetkých prístavných mestách, Stredomory aj inde, zrejme aj ak bola hodvabná hodva, hodva, hodva, hodva, hodva, hodva, hodva cesta tak mali vlastne svoju spravodajskú sieť aj, nejak ja točím, ak sa hovoria, neskôr aj církev, akože tých kňazov a celý systém spovedia a tak ďalej, ale to je troška iný príbeh, že ktorí nepovedali, že priamo, čo ten človek povedal, ale mali tí kňazi tým pádom oddať, čo sa reálne skutočne deje v tej danej lokálnej spoločnosti a to referovali v zhrnutej forme všeobecnej tomu biskupu. Čiže je nezaujímalo až tak, že ten jednotlivý človek čo urobil, ale čo sa tam celkovo dialo. No a tí mali, ako najlepšie boli informované. Aj informácie sú moc. Aj, že, že, že kto má, to je viac ako zlato. Aj, lebo keď máš zlato a nemáš informácie, e, tak ten v lepšej pozícii je ten, čo má informácie, lebo mu môžeš toto zlato ľahko prísť. A, a takže e, oni, e, oni mali vlastnú spravodajskú službu a e, teda ten, tí, tí leviti a koncentrovali sa v týchto, v týchto mocenských štruktúrach tichých a mali to tiež potom vlastne, jak, jak v Egypte nevládol faraón, faraón bol len návonok hej, pred ostatnými kráľovstvami a diplomatmi, že to bola e, veľmi často ako väčšinou, to bola ako bábka hej, a hlavne keď poslúchal, poslúchal tých kniazov tak o ňom vždycky hovorili dobre hej, že to bol aj, aj sa v tých, v tých na tých stélach sa spomínal ako výborný pánovník a tak ďalej, už aj keď to bol magorej, alebo proste, že nerobil nič a nechalo všetkom rozhodovať kňazov, tak tí boli najviac oslavovaní. To je tak, jak na Západe, že ako náhle zaplatné médiá alebo politici Tí, tí oficiálne niekoho, niekoho vychvalujú hej, z tých, tých kolónií alebo z tých iných krajín, tak vždycky treba dávať pozor, že asi kolaboruje. a. a, a je, je... Povedať, no no povedať, áno, áno, áno. Je, je to tak, tým, toto sa... dobrý to to, podľa našich médií, tak, tak to je nerobí pre nás. Tak, presne tak, presne tak. A to tu je 5000 rokov minimálne, hej, že to nie je nič nové. Hej. To je s takým A Preto keď jačia na niekoho nadávajú, tak to je veľmi ako taký náznak toho, že ten človek možno naozaj, že treba opozorniť, sledujúť, že asi nerobí niečo dobré. Ej? Čiže keď jačia, tak je dobré. Ej? A keď akonáhle chvála, tak vtedy treba spozornieť. Že, že pozor, že túto možno, že niečo nesedí. Ej? To tak, ja neviem, keď ten náčelník generálneho štábu Uh, Ukrajiny chválil toho Gerasimova, toho šéfa generála štavu Rusko, tak tam by tiež mali Rusi spozorne, že pre koho robí Gerasimov, hej, že alebo uh, takisto keď chvália Nabiulinu, hej, no, takže pre koho robí Nabiulina, hej, že keď zdvíja, tak úrokové sadzby a ničí ekonomiku a tak ďalej, no. uh, Ale to sa týka aj našich politikov a, a vlastne Ty... Rusi to majú duším tak, že, že, že, že tár alebo vládca, ktorý, ktorého ho na západe, jednoznačne není dobrý pre Rusko. Áno, áno, v podstate to väčšieho tak v dejinách bolo, preto aj asi Ivan Hrozny asi, asi bol dobrý, asi viac menej tá politika, možno, že budú chyby, ale asi bola viac menej správ. Ho aj preto sa tráda, že ho zavraždili, vlastne ten britský lekár aj celú jeho rodinu vyvraždili a vlastne aj tú, tú, tú dynastiu a potom došli tí Romanovci prozápadní, poz, poz, ale tí sa tiež potom bránili. E, tam to tiež bolo zložité, niektorí boli viac prozapadne, niektorí menej že ako chceli vlastne z Ruska cieľ bol urobiť kolóniu, dostať sa k tým zdrojom hej. že oni ten, ten lebo Rusi sa považovali ako že akože sú tak jak Východ respektíve Čína je, je nejaká špecifická svojská kultúra takže oni sú svojská kultúra, Západ je svojská kultúra, aj keď tam boli tiež takí, ktorí chceli so, so Západom viac že akože kolaborovať a vlastne urobiť že urobia z ruska kolóniu a oni tam budú ako správcovia pre západ. hej, A budú z toho mať svoje percentá a západ im bude robiť ako strechu, hej, teda respektíve ich budú, bude kríť a expedičné zbory alebo, alebo spravodajské služby západné, ako sa im tam postaví, že bude chcieť urobiť niečo pre miesto sam, samosprávu alebo pre lokálnu populáciu, no tak toho zavraždia, hej, alebo proste nejak kiskreditujú, alebo čo. No a e, proste základom koloniálneho modelu je čo. Je to, aby lokálne zdroje ktoré sú na danom území, v žiadnom prípade nemohli byť e, využité pre, pre potreby tej lokálnej populácie, ale, ale primárne, aby boli využité pre tú koloniálnu mocnosť, alebo presne tú, tú mafiu nadnárodnú, ktorá tam cez tú koloniálnu mocnosť vládne. E. Takže, takže tak. No a toto bolo vyvíjane už vtedy, vlastne toto, tento model e, koloniálny, e, bol, lebo oni vlastne zistili, že až tak... No, boli fázy, že nepotrebujú ríšu, lebo Egypt mal aj silnú armádu, Ta bola e, veľká populácia, čiže oni vlastne ak Číňania obili čapicami iné, jak sa hovorí, iné, iné e, krajiny, keď sa im niekto ich chcel napadnúť, že aj keď mali horšie zbrania, ale ich bolo proste tak strašne veľa, lebo tam bola mnohomilionová populácia. V iných krajinách to boli desiatky, maximálne stovky tisíc, e, že tam to boli desať nátopky. Rádovo vyššia populácia tým, že tam boli, neviem, či 3 či štyri úrody za, za, za rok. Hej, v tom Egypte, že tam bolo, to, to, tento Nilske bahno, to zavlažovacie kanály, to bolo veľmi úrodné. No a oni potom ale potrebovali, tým, že potrebovali obsadiť to, to kľúčové územie, no tak tam sa akože, e, usadili a potom ale zistili, že znova potrebujú nejakú, nejakú, aj nejaký klácek, hej, ako sa po anglicky club, preto sa to hovorí gentleman's clubs, hej, e, tak e, tie kluby, ako tie think tanky. Tak, tak oni e, vlastne potom začali používať, sa snažili používať ako e, Helenov, lebo tí boli také, že tam furt meské štáty bojovali medzi sebou, oni boli, e, boli ich oveľa menej, ale vojensky boli veľmi efektívni, hej. Čiže začali ich najímať, potom Alexandra Macedónského celú tú operáciu urobili na odstránenie Peržanov, lebo Peržania boli, e, boli konkurenčný model, hej, Perská ríša. E, oproti tej egyptskej, potom jak sa vyvinula. Potom neskôr to boli ako Sasanidovci, hej, a, ale tí, tí e, v podstate m, to boli oni ma, boli následovníci tých technológií, čo preberali od, aj od babylončanov, aj od Chetitov, hej, a, a boli to Indoeurópani, akože tí Peržania. No a oni v, tej, v tom období ten, e, obsadili aj časť Egypta, no a tým, že oni chceli vyriešiť, že oslobodiť, zrejme teda asi aj, to je jedna z tých hypotéz, že, že oslobodiť aj svoju materskú krajinu, no tak oni e, použili, vychovali cez Aristotela, vychovali tú, tú generáciu a Alexandra Macedonského a celú tú jeho družinu Tolémaja e, a, a, a tak ďalej. E, neumacha, neumacha a to všetko tam boli, tý, Selev, tú, tú jeho partiu, a je, ešte jeho otec urobil armádu silnú, no a oni pomocou nich ich pustili, akože, na, počvali na Peržanov, no a zlikvidovali tú ríšu perskú, konkurenčnú, e, ktorá v tom čase vládla aj v Egypte, e, že lebo oni obsadili, e, to ešte pred Darejom, ešte obsadili, myslím, Egypt, aj Uh, takže uh, aj, aj teda blízky východ, teda vtedajšiu Judeu, teda res, respektíve no, Izrael to už nebol, ale uh, tú Palestínu, oh, čo sa hovorím, akože to územie čiže oni uh, to riešili uh, vtedy cez Gréku a potom tiež ako klácek neskôr si zvolili uh, sa aj časť ich presťahovala pravdepodobne do Ríma, keď sa Rím stal vlastne centrom No a používali Rímanov hej, na, na globalizáciu, na expanziu, na, na aj ekonomické, ale, ale hlavne aj vojenské e, ovládnutie iných národov. E, takže... E, a ta, toto koleno Levy, že v tej v rámte... Vra, koleno... <lávajú> Teraz no, sú tam také veci, čo... čo e, Neviem, či sa tu hodia povedať, ale... E, no, okay, proste... Ja poved, poved. <lávajú> no, tak... Čo, čo, prečo sa kole, koleno alebo pokolenie bola pokolenie? To je len otázka, dobre, však... Odrov v kroku. No, tak ďaleko úplne od, od, od, od pravdy, hej. Že, no, Ne, to tu nebudeme, ne, nepôjdeme na takúto, na e, ale však to ľudia, keď sa nad tým zamyslí, sami si nad tým možno to je len navigačná otázka, tak jak, tak jak to, robili, jak to robil Sokrates, že vedenie rozhovoru e, alebo dialogu metodou navigačných otázok, hej? že nech si ten človek zodpovie sám, lebo keď mu, keď mu všetko sám dáš, on si to aj tak nezapamätá, nenaučí sa hľadať e, tú, tú pravdu, akože tú objektívnu realitu, že čo sa naozaj asi tak mohlo stať, hej, zhruba, plus minus. Čiže e, o, oni, oni sa vlastne tý, tý, tá kniařská, vyzerá, tá, kniažská, tá kasta, ktorá, ktorá to spoluorganizovala počas toho exodu a vlastne formovala ten, ten, žido, ten, ten, žido, alebo tý, ten judaizmus alebo ten he, hebrejský národ, hej, keď sa zmenil z kmeňa na národ, hej, keď tam proste vyvinuli písmo, hej, ktoré sa, myslím, dosť podobá na to egyptské, hieratické, teda čo bolo kniařské písmo. Hej paradoxne aj s tými, tými um, nedeterminantmi. Proste tam, tam sú také doplňujúce znaky, e, ktoré sa tiež podobne používajú v tej, tej ebrejčine, ktorá sa potom postupne akože objavila, hej, akože z ničoho. E, aj keď sú tam akože nejaké výkopávky, len tá genealógia tých, tých vývoja, tých písiem, to je tiež ďalšia veľká otázka, Lebo v Egypte boli vlastne tri typy písma budeme musíme končiť zase no. za, Vždycky v tom náhlečom musíme končiť a to, je, a to není, není náschvam, nie je v tom nejaký záda že to, to chceme ako seriál naťahovať ale, ale žiaľ bohu, že náš čas sa blíži ku koncu OK, tak potom možno že si toto môžeme uvidíme na budúce e, že do, doriešiť že, že oni sa vlastne teda v, tom, v tom kolene Levy tí, tí organizátori tí inžinieri sa tam pravdepodobne skrýli, hej. Či už z jednej, z druhej frakcie, alebo z obý dvoch a potom ten boj tam pokračoval ďalej, aj medzi tými dvoma frakciami e, tej, tej, tých ašpirantov na globalizácie, alebo tej politickej tej moci, tej konceptuálnej, ktorá sa v tom, v tom vlastne v Egypte vyvinula, e, ako najdlhšej fungujúcej ríši, hej v dejinách, hej, čo zatiaľ aspoň, čo o dlhšie fungujúcej ríši nevieme. hej, kontinuálne viac menej. Takže a to sa potom, oni sa premigrovali a sa, ako no, vtelili, sa vnorili do tohto a pokračovali vlastne v tom, v tom ďalej. Hej. E, to, to tak skrátka, ale možno si k tomu ešte na úvod niečo povieme, uvidíme. Dobre, čiže teda ko, končíme asi na dnes. No. Si hovoril, a tak díky moc a zdravím všetkých, dík Tibor a... Dúfam, že sa vidíme znovu, no teda respektíve počujeme. Už sa teším, takže... Pekný deň prajem ešte. Do sa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.